Eccoci di nuovo qui, come ogni lunedì, con Entropia Massima, abbiamo eh, una compagna, un compagno di eh, Geologia Senza Frontiere, un eh, gradito ritorno per Chiara, che salutiamo, e, e Paolo, come di consueto, un, un abitué invece di queste trasmissioni. Allora, diamo, eh, torniamo a dare la parola a Chiara, che da un po' che non si sentiva da questa trasmissione. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. E sì, dopo un annetto di, di assenza mi, mi riaffaccio. Giustificata, giustificata. Giustificata, giustificata. <ride> e, iniziamo, diciamo, perché parlare di, di sesto idrogeologico oggi? Perché non se ne parla. Quindi cerchiamo di uscire sempre appunto dalla logica di eh, succede un evento catastrofico e va. nelle prime pagine di tutti i giornali, televisioni e quant'altro. Invece parliamone e, e cerchiamo sempre di ricordare, di riportare alla memoria eh, cose successe, ma soprattutto cosa si dovrebbe fare eh, nel frattempo. Quali sono diciamo, i compiti di, eh, sia delle, delle autorità competenti, delle istituzioni enti di ricerca, ma anche delle, di, di, di tutte e tutti nel, nel quotidiano, anche appunto nel, nel ricordare questi, questi eventi e, e, e questo problema. Come fanno pochissimi mezzi di comunicazione, eh, ogni tanto se ne sente parlare, ma molto molto poco. E, mh, volevo come come di consueto iniziare con eh, con qualche numero eh, tanto così per per gradire il eh, sul sul rapporto ehm, sul rapporto sullo stato del territorio italiano realizzato dal consiglio nazionale dei geologi nel 2010 è riportato che sono ben 6 milioni Gli italiani che abitano eh, in circa 30.000 km quadrati del territorio italiano considerati ad elevato rischio idrogeologico, cioè che abitano normalmente 30.000 sarebbero km quadrati un decimo della superficie nazionale, che non è poco e mentre e uh, circa 1.250.000 sono gli edifici soggetti a rischio frane e alluvioni e di questi 6.000 sono scuole e 531 gli ospedali, diciamo, i punti che dovrebbero essere um, diciamo maggiormente tutelati, invece guarda caso sorgono proprio nelle aree eh, Uno scherzo, È uno scherzo, vero. sembra una, veramente un, un controsenso così lampante. E 5.500 circa sono uh, i centri abitati italiani a rischio idrogeologico, ovvero il 70% dei comuni italiani. E nel diciamo come risultato di questo, di questo stato del territorio. Uh, il dissesto idro idrogeologico comporta, che comporta ovviamente il rischio frane e eh, di alluvioni, negli ultimi 50 anni hanno causato in Italia 2.500 morti. E anche questo è un dato che eh, veramente fa, fa rabbrividire, questa sera. Diciamo, oltre a qualche piccola, piccolo dato su come, come viene gestita eh, normalmente l'alluvione, il rischio frana, eh, avremo in collegamento poi tra poco due, due soci di GSF che si occupano ehm, rispettivamente di alluvioni di, di frane eh, a Messina. e ehm, un altro socio di GSF che vive a Genova e quindi diciamo, è stato molto, eh, molto presente durante l'ultimo annuvione di eh, novembre dell'anno scorso. E, mh, volevo brevissimamente eh, far notare due, due o tre punti fondamentali della, della gestione, della gestione mh, eh, del rischio. Um, si, parla, uh, si parla sempre del, del, del rapporto e delle um, di, di quelle delle, di, di, di ciò che um, diciamo, provoca e favorisce il, uh, il dissesto idrogeologico, ovvero il verificarsi di alluvioni e frane. Bisogna sempre separare come, come quando si parla di acqua, come quando si parla Di, di eventi naturali di quello che è eh, l'evento naturale che eh, avviene normalmente a prescindere dalla, da, da noi dalla nostra esistenza e, eh, e poi l'ingerenza delle azioni umane diciamo quindi fare molta distinzione anche cercare di, di distinguere bene la differenza fra pericolosità e rischio che sono due concetti che spesso vengono, vengono mischiati dai media e che invece sono fondamentali cioè un, un alluvione o la caduta di pioggia eh, straordinaria che avviene in un'area non abitata ovviamente è, eh, ha un'elevata pericolosità ma in realtà il rischio non esiste perché non ci sono Ehm, diciamo, costruzioni o, essere, o esseri umani eh, che possono subire il danno. Quindi, ehm, quello che favorisce di più l'alluvione è, è ovviamente il ruscellamento superficiale, ovvero la mancata, la mancata infiltrazione nel terreno. E questo ovviamente avviene. Sia per cause che possono essere naturali, ad esempio quando si ha una mh, forti piogge che durano nel tempo, il terreno si, eh, si imbibisce, si riempie d'acqua, non si infiltra più l'acqua e quindi scorre in superficie provocando torrenti. Ma questo può essere provocato allo stesso modo dall'impermeabilizzazione eh, del suolo e questo è uno dei dei danni maggiori che viene apportato dall'uomo in una gestione sbagliata del territorio. Lo stesso effetto lo ha l'abbandono delle terre, ehm, terre in genere che possono essere di montagna come, ehm, come terre coltivabili. E questo avviene molto molto spesso, sta avvenendo anche in un discorso più complesso di eh, proprio di economia, di organizzazione economica eh, italiana in cui sempre più si ha l'abbandono di terre coltivabili perché agli agricoltori non conviene più coltivare non riescono a, eh, ad avere un rientro eh, sufficiente per vivere le, le terre vengono abbandonate e nell'abbandono delle terre eh, non c'è più la cura Eh, necessaria, la presenza appunto di piante anche che favoriscono l'infiltrazione e quindi anche questo è tutto un eh, e quindi vengono favorite frane alluvioni che eh, poi rendono sempre più difficile di nuovo l'instaurarsi di una corretta eh, diciamo agricoltura e poi ovviamente oltre ai danni collaterali collaterali danni eh, fondamentali sempre di cui si parla ma è proprio La gestione sbagliata occupa vari, vari campi di cui spesso non si parla. Bene, allora abbiamo una, una telefonata in, in onda che... pronto? Sì. Sì. Allora. Ben... Buonasera a tutte e a tutti. Benvenuto su Radio Onda Rosso. Grazie. Ciao Gianmario. Allora ti abbiamo... chiamato appunto per ricordarci e ricordare insieme cosa è avvenuto nelle Cinque Terre quest'autunno e un po' per cercare di fare brevi considerazioni su su quanto accaduto e quanto si potrebbe e si sarebbe potuto fare prima. Sì, eh, dunque devo, premetto che appunto ho avuto modo di ehm, assistere a questi eventi alluvionali che hanno interessato l'autunno scorso un po' diciamo parte della regione Liguria, ovvero tutto l'ambito di Levante, quindi dello spezzino, specialmente l'alto spezzino, la Val di Vara e quindi fino alla costa fino ad arrivare alle Cinque terre, a Brugnato, e poi a distanza di appena una settimana di assistere anche un evento alluvionale qua proprio a Genova. diventa alluvionale dello spezzino è stato veramente drammatico perché è stato un vero e proprio evento idrogeologico che ha coinvolto sia il fattore eh, geomorfologico, quindi con eh, l'attivazione di eh, parecchie frane sui versanti e ehm, l'influenza eh, anche della componente idraulica, poiché gran parte dei... ri e dei torrenti sono stati interessati appunto da queste masse, eh, queste colate fangose, e quindi hanno portato a valle diciamo tutta la movimentazione di terra avvenuta dai versanti, dalle montagne. Eh, viceversa Genova è stato un po' più un evento legato eh, a quello che è la cementificazione della città e quindi l'ostruzione e il diciamo dell'alveo, del torrente fereggiano nello specifico, e quindi è stato un evento un po' più eh, diciamo, a carattere idra meteorolo meteorologico e eh, di Difatti l'evento dello spezzino ha causato un sacco di feriti, un sacco anche di, eh, di, di purtroppo di persone morte eh, e ha coinvolto proprio una fascia di territorio molto estesa. La problematica principale, come è stata accennata anche precedentemente nella trasmissione, è che molto spesso i versanti eh, sono abbandonati e non vengono eh, diciamo mantenuti. La pratica dell'agricoltura, specialmente delle fasce di muretti a secco, che sono tipiche proprio dello spezzino e del genovesato, sono, molto spesso, sono ormai pratiche eh, in disuso, in abbandono. e quindi non hai una regimazione delle stesse acque superficiali, di uscellamento, di prima pioggia che impattano sui nostri monti, quindi per cui è facile che l'evento franoso si attivi, vada a coinvolgere proprio gli alvei, e i bacini e si trasformi, arrivi fino a valle, fino a toccare Vernazza, Corniglia, non so se avete visto le immagini appunto di Vernazza, come è stata devastata appunto da questo trascinarsi di fango e acqua portata a monte. A Genova invece abbiamo, abbiamo assistito a un problema un po' più legato a quello di cosa vuol dire una massiccia urbanizzazione che interessa comunque un territorio fragile, un territorio proprio che dà picco sul mare, con i monti proprio a ridosso e continuando ad urbanizzare, andando a prendere lo spazio vitale dei torrenti si crea appunto eh, diciamo Un, un ostacolo insormontabile poi per portare per, le stesse, per gli stessi alve no qualora si attivano dei fenomeni franosi dei fenomeni ehm, piovosi come quelli accaduti nel novembre qua a Genova infatti Gianmaria ti volevo chiedere di raccontare brevemente Il, il, il caso emblematico dell'edificio di Viaggiotto? Sì, Viaggiotto è invece un'altra situazione. Viaggiotto è in nella Val Chiaravagna, a Sesto ponente Praticamente Viaggiotto ha un edificio che prende completamente l'alveo eh, del, del del del Chiaravagna e lo intuba per un certo periodo, per un certo tratto di asta. ed è assurdo come per anni questo palazzo, ehm, con, cioè, è un palazzo degli anni sessanta che continua a esserci e ehm, è causa molto spesso dell'esondazione del, del Chiaravagna nella zona di Sestri Ponente, sempre a Genova. E che perché poi va ovviamente proprio, cioè, fa proprio da muro finale alla foce dello stesso Chiaravagna. Che è una situazione e... ottima. e poi anche per subire danni e come spesso avviene poi anche ehm, cantine o seminterrati costruiti sì, anche, in alveo, anche, poi ovviamente situazione. i danni vengono richiesti diciamo alla, alla comunità nel senso poi rientrano nei piani di, di risarcimento mentre in realtà è proprio sono concess concessioni sbagliate E, sì, e progettazione esistente esattamente badando che comunque il piano di bacino del Chiaravagna prevede la demolizione di questo palazzo di Viaggiotto. Eh, eh, tuttavia certo. ci sono appunto poteri diciamo più forti che impediscono diciamo a breve tempo continuano a impedire l'effettiva demolizione di questo palazzo. Certo. Eh, ma anche la costruzione cioè anche la costruzione stessa come dici tu di cantine di scantinati di box interrati che comunque sono sotto il livello dei gran parte dei torrenti che sono qua a Genova o sotto comunque il livello del mare di sicuro influiscono in questo tipo di progettazioni cioè, senza criteri ambientale Ma che eh. sono avvenute negli anni e continuano ad avvenire, ecco, senza rispettare quelle che sono una una pianificazione corretta, diciamo gestita e impostata dal settore dei piani di vaccino. Ma infatti Gianmario scusa se ti interrompo, credo che il, no, figura, il, il problema tra l'altro qua piove, eh, qua <ride> piove di rotto, cioè qui ormai funziona così, ci sono tipo venti giorni di sole. al di là del caldo freddo qua non piove più in modo costante ma piove proprio adesso sta tutto il giorno che piova di rotto eh, o magari domani c'è di nuovo il sole diciamo Bis che anche dal punto di vista meteorologico mm -hmm. ci sono abbassati Non Sono ci rimane massimo, che incrociare le dita, praticamente. Sì, sì, <ride> sì, esatto. Ormai ci rimane no, però appunto, eh, perché credo che il problema, diciamo, appunto sia a monte e sia anche nella, nelle politiche di prevenzione che vengono sì. attuate sul territorio. Io adesso qui sì. leggo un dato che sembra è proprio emblematico: cioè, un euro speso in prevenzione ne vale 5 per i risparmi sui danni dell'emergenza e del post emergenza. Beh. Quindi anche a maggior ragione in un momento di, di, di vacche magre rispetto alla, ai soldi disponibili, soprattutto in questo ambito, cioè in quello ambientale, è uno dei primi che viene tagliato... Nei, nei momenti di crisi economica, eh, anche appunto la prevenzione comunque garantirebbe maggiori risultati con eh. minor costi, oltre ovviamente in primis Certamente. a evitare anche morti e distruzione. Senza contando il fatto che anche la cioè la gestione delle emergenze è molto spesso inadeguata. Cioè, come abbiamo visto, qua nei casi dello Spezzino di Genova, comunque l'emergenza è stata gestita collettivamente parlando in modo inadeguato. Quindi, comunque, sì, anche la stessa emergenza ha bisogno di una formazione che non cioè, quasi mai avviene, ehm, diciamo, in, questo in questi ambiti. Ecco. Va bene, Gianmario, ti ringraziamo tantissimo, eh, grazie a voi, e continueremo a parlare di. di dissesto con, sì. con Luca tra pochissimo mm -hmm, e mandiamo uno stacco musicale. Ok, buona serata a tutti, buona, buona trasmissione. senza frontiere Peter Gabriel vi ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse brevemente intervenire Jane plays with Willie Willie is happy again Suki plays with Leo Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire Enrico plays with it They probably will in games without frontiers War without tears It looks good kill They probably will in games without frontiers War without tears Games without frontiers War without tears Allora eccoci di nuovo in onda entropia massima stiamo parlando di rischio idrogeologico e abbiamo in linea Luca All Ciao Luca. E ciao a tutti e a tutti. E, um, Luca lavora proprio eh, diciamo su questi temi ma a parte il lavoro diciamo anche l'approccio eh, può essere può essere discusso e eh, diciamo se ne può parlare e ti chiediamo in particolare ovviamente di, di Messina quindi di ricordarci di ricordare Ehm, gli ultimi eventi dei de, de, de due o tre anni passati e come si sta eh, gestendo poi un, un fatto così evidente di eh, malfunzionamento, malgestione? Beh, allora, ne, nell'area di Messina eh, sono iniziati a esserci fenomeni eh, importanti, di, in particolare si chiamano rapide Uh, fenomeni di mh, mobilizzazione della coltre superficiale di suolo, i primi metri, il primo metro di suolo che prende e viene giù a valle in corrispondenza di alcuni eventi mh, pluviometrici uh, eccezionali e uh, questi mh, sono avvenuti negli ultimi anni uh, quasi a cadenza annuale, il primo è stato nel 2007 uh, che ha determinato gravi problemi, gravi, mh, particolarmente particolari danni. non ha fatto vittime, eh, poi nel 2009 c'è stato l'evento ehm, che ha avuto maggiore risonanza, bacini di, ha interessato eh, i paesi di Giampitieri, Scaletta Zanclea, Itala e, e ha fatto diverse decine di morti, 37 morti. E, mh, poi c'è stato di nuovo una, un nuovo evento nel 2010, eh, sempre nelle stesse zone o poco più su, nel bacino di Mili, eh, con... Eh, Parliamo di migliaia di frane, nel 2009 a Giampieri e Scaletta Zancrea si sono attivate migliaia di frane, di dimensioni dal uh, metro quadro, uh, dai pochi metri quadri diciamo a, alle diverse centinaia di metri quadri e l'ultimo poi c'è stato adesso uh, nell'autunno scorso nel versante tirrenico, mentre questi altri erano sul versante ionico, nel, um, nell'area nell di Barcellona Uh, Gotto di Pozzo e, e Saponara l'evento che ha fatto le vittime è stato a Saponara e, e diciamo che eh, appunto lì eh, è qualcosa che è analogo a quello che è avvenuto a, nello spezzino, quello che ha descritto Gian Mario, è molto Uh, rispondente a quello che è avvenuto anche nella zona di, mh, del Messinese, e, aree abbandonate nelle zone montane, anche lì uh, diffusamente terrazzate, e che con uh, il disuso, l'abbandono, la, la, la scarsa, anzi, non la scarsa, la <ride> quasi Senza. completamente assente manutenzione dei, dei terrazzamenti, ha, ha, ha fatto. Avere, ha fatto mh, ha determinato un elevato uh, una elevata suscettibilità propensione a, a, all'innesco di queste frane e, e adesso quello che si sta facendo è alcuni lavori di sistemazione dei versanti uh, un po' a macchia di lopardo sono stati iniziati su, alcuni subito, do, immediatamente dopo gli eventi e realizzati in maniera anche particolarmente uh, inadeguata Uh, altri le stanno realizzando adesso con uh, maggior, uh, uh, maggior uh, senso del, delle cose e probabilmente con uh, anche maggior uh, efficacia. E Noi stiamo facendo uno studio per, uh, per la realizzazione della, della carta della mh, franosità di tutto il territorio comunale, che è un qualcosa che dovrebbe essere diciamo uno strumento preliminare al, alla realizzazione di interventi, ossia... sarebbe oculato che um, si facessero gli interventi lì dove degli studi fatti da tecnici uh, individuano aree a maggiore pericolosità. Mentre adesso non è così? Evidentemente eh, gli interventi che sono stati realizzati uh, successivamente alla fase di emergenza del 2009 sono stati uh, in, le aree sono state indicate da, purtroppo da una valutazione, da un da una valutazione di un uh, gruppo di consulenti della, della protezione civile che mh, diciamo, ha adottato delle, mh, una, una maniera di analisi piuttosto uh, superficiale, cioè di fatto è avvenuto che dove sono avvenuti questi, uh, queste, queste frane sono stati fatti gli interventi, solo che il problema di questa tipologia di frane regolate rapide è che dove avvengono una volta… viene portato via tutto il suolo tutta la coltre di suolo e lì è un punto in cui non avverrà mai più perché non c'è proprio più il materiale che può andare a valle per cui lì è l'ultimo punto dove uh, andare a, a realizzare interventi o quantomeno è quello a minore priorità sarebbe necessario fare interventi lì dove potrebbe riverificarsi uh, in futuro e, e, ed è dove uh, c'è del suolo che non è già venuto a valle non so se ho reso l'idea Sì, penso di sì. Nel senso dove, dove è già avvenuto, il non può più riavvenire, quindi è inutile, è inutile insistere. Un eh, esattamente. Per, eh, ma su questo, ad esempio, volevo chiederti, giusto per cambiare argomento e poi ehm, chiudere eh, le, il, il collegamento. Ma mh, secondo te sul territorio eh, qual è la consapevolezza della? Delle autorità locali de, dello Stato delle cose, quindi sia di chi eh, poi deve prendere le decisioni appunto su come come affrontare l'emergenza, ma anche questo momento diciamo di studio che è affidato appunto, a… Guarda, eh, intanto noi sappiamo che eh, esistono le autorità di bacino eh, che sarebbero l'organo istituzionale preposto alla definizione delle aree dove intervenire. e purtroppo gli studi, purtroppo le autorità di Bacino uh, languono in uno stato di, di anossia di, proprio di scarse, scarsa disponibilità di risorse economiche per cui non hanno uh, soldi per andare in missione per fare gli studi e, uh, e di fatto non sono neanche conosciute dalla popolazione mm, si conoscono no. le regioni l'amministrazione regionale, l'amministrazione provinciale quella comunale Ma uh, l'autorità di bacino è un qualcosa di sconosciuto al cittadino e uh, il fatto che siano anche senza risorse fa sì che mh, anche quello che uh, riescono a dire non viene neanche, cioè anche quello che riescono, quel poco che riescono a fare, comunque, non viene recepito dal, dal, dal, dai politici, poi fondamentalmente. Da, gli organi più politici. e, e Quindi mh, sensibilità verso il problema e verso eh, quello che si dovrebbe fare è abbastanza bassa, eh, peraltro il tipo di studi che conducono le autorità di Bacino eh, hanno Ancora un approccio un po' arcaico che mh, con quello che io dicevo prima non, non, non riesce a collegarsi bene, per cui capacità di previsione di questi fenomeni, ripeto le colate rapide, poi altri fenomeni franosi è un altro discorso, però quelle rispetto alle colate rapide c'è scarsa capacità di eh, previsione. e Il problema è che però sono quelle che fanno le vittime, perché sono la tipologia di frani de, di Sarno nel 98. De, della Versilia eh, prima, adesso, nel, negli ultimi, dell'autunno scorso, sono, sono la tipologia di eventi che fa le vittime. Certo, e diciamo per, per chiudere un po' un, per punti un quello Che, eh, che diciamo secondo noi eh, ma eh, ci spieghiamo che possa essere questo il, il modo di agire eh, quali possono essere i punti mh, o diciamo sì eh, i passaggi che eh, sembrano necessari da sviluppare poi soprattutto in quello che è eh, la fase non emergenziale, cioè tutto certo, quello che nella avviene di prima Esatto, nella fase di, eh, diciamo di, di studio e di eh, consapevolezza, presa di coscienza del problema e poi di prevenzioni. Certo. Se in, in chiusura eh, ci puoi ridare ri qualche spunto delle cose da fare. Sì, sì, sì. Beh, guarda, sicuramente ehm, c'è un problema di acquisizione di dati. Ehm, Quindi si conosce non sufficientemente il territorio e in, in termini di, uh, a parte lasciamo perdere il discorso delle carte geologiche che, eh, o di, di carte del, del suolo, delle tipologie del suolo che sono degli oggetti abbastanza uh, poco dettagliati su scala nazionale, ma poi anche i, i sistemi di monitoraggio della, delle piogge, del, anche della portata dei corsi d'acqua questi sono strumenti. Uh, che eh, non sono diffusi sufficientemente sul territorio e questo determina il fatto che non, si, mh, eh, non permette, eh, cioè i tecnici non hanno i dati utili per eh, realizzare delle previsioni adeguate. Poi sicuramente il, le autorità di bacino sono un qualcosa che deve uscire da, da questo stato di impasto in cui si trovano da, da anni, per cui non, non devono riuscire a essere più, eh, ad imporre Le proprie, uh, il, il, il, i propri studi, peraltro sopra quelli che sono gli altri strumenti di pianificazione territoriale, quali il, il, il, i piani regolatori comunali. Di fatto i comuni continuano a permettere dico, la costruzione in aree che sono a, a pericolosità maggiore e, e di fatto quindi le autorità di bacino, quello che uh, sono le indicazioni delle autorità di bacino vengono disattese. E dopodiché sicuramente c'è da individuare una, delle, delle modalità per fare in modo che la gestione dei versanti uh, e degli impluvi sia qualcosa di attuato e probabilmente riuscire a collegarlo a, uh, a meccanismi di, uh, di redditività, ossia fare in modo che i lavori sui versanti e negli impluvi portino un reddito che uh, mh, riduca il costo di questi interventi. Ed è qualcosa di fattibile, sono progetti pilota in giro per, uh, a parte cioè, da noi sono pilota, nel resto in, in altri paesi sono normalità, uh, per noi sono progetti pilota che utilizzano, uh, hanno trovato la maniera di abbattere i costi della prevenzione. Che chissà quando verranno realizzati. Va bene, chiudiamo qui il collegamento e grazie. Grazie a voi. E rimandiamo un piccolo stacco musicale prima dell'ultima parte della trasmissione. Salute a tutti. Ciao, ciao, ben, Allora, ritorniamo in onda per passare diciamo, a, a questioni diciamo, più, più politiche che riguardano in particolar modo tutta la mobilitazione per l'attuazione dei, dei referendum. E perché? Perché ci sono state delle, delle evoluzioni. Eh, nel senso che molti di voi lo sapranno, è stata lanciata a inizio febbraio la campagna eh, cosiddetta di obbedienza civile appunto obbedienza civile nel senso provocatorio di obbedire civilmente a, quello che è stata, a quella che è stata la volontà popolare espressa il 12 e 13 giugno eh, sui, sui referendum, in particolar modo ancora di più eh, di eh, attuare quindi eliminare quella parte dalla bolletta che riguardava i profitti garantiti per i gestori, in termini tecnici era eh, la remunerazione del capitale investito. Allora su questo diciamo c'è un Qualche precisazione da dover, da dover fare: nel senso che nei vari provvedimenti che ehm, prima il governo Berlusconi e poi il governo Monti hanno approvato eh, in questi mesi nel tentativo di cancellare e di disconoscere gli esiti referendari, nell'ultimo nel eh, Salva Italia eh, praticamente eh, viene inserita una norma per cui. la rimodulazione delle tariffe del servizio idrico è data in mano all'autority per l'energia e per il gas. Si, eh, contemporaneamente si cancella quella che era la neonata, neonata sulla carta perché non era stata ancora neanche formalmente costituita, eh, che era l'agenzia nazionale sulle risorse idriche eh, quindi diciamo morta sul nascere Diciamo un, un, un aborto non proprio eh, spontaneo da parte del, del governo Monti che ha cancellato subito questa Autority e ha trasferito tutte le funzioni a questa autorità sull'energia. E, in realtà non ha trasferito direttamente tutte le funzioni ma ha delegato il Ministero dell'Ambiente a definire quali siano le funzioni che l'autorità del gas e dell'energia debba svolgere sul servizio idrio quindi per adesso è tutto in mano eh, diciamo l'esito del referendum e quindi il fatto che la nuova tariffa non preveda i profitti del gestore è in mano al ministero dell'ambiente e al ministro corrado clini per questo la scorsa eh, settimana il coordinamento romano della, per l'acqua pubblica è, eh, ha occupato il ministero stante il fatto che dopo oltre due mesi di richiesta di incontro inviato al ministro Clini e senza aver ricevuto neanche un riscontro non una risposta positiva o negativa ma neanche un riscontro della ricezione del, delle lettere in cui si richiedeva l'incontro eh, si è deciso di andare a occupare il ministero e ottenere prendersi di Il, la riunione con, con il ministro. Quindi una, una trentina di attivisti hanno occupato la sede ministeriale di via Cristoforo Colombo e hanno ottenuto così il, di poter incontrare il, il ministro che devo dire, eh, diciamo un po' con la sorpresa di tutti, è stato molto molto disponibile Eh, si è sia lasciato diciamo, molto andare nelle, nelle dichiarazioni dicendo appunto che assolutamente era per l'attuazione dell'esito referendario e che quindi avrebbe provveduto subito a fare emanare una nota ai gestori e a tutti i presidenti di provincia e eh, di, di regione dicendo che quella parte della tariffa abrogata dal referendum doveva essere immediatamente eliminata e così contemporaneamente ha scritto anche al presidente dell'autority del, del gas e dell'energia dicendo che nei prossimi provvedimenti quella parte dalla tariffa non ci dovrà più, più essere e, e ha ah, addirittura Ehm, promesso di istituire praticamente un tavolo, una sorta di tavolo tecnico, comunque un percorso in cui il Movimento per l'acqua insieme a tutte le istituzioni predisposte a garantire, a diciamo, eh, organizzare il servizio di in Italia, eh, di fare quindi una serie di incontri per condividere quelli che sono i, i prossimi passaggi. Ad oggi c'è da dire che questo percorso ancora non è iniziato eh, e quindi diciamo, lo, lo vogliamo dire chiaramente: se saremo costretti, eh, eh, ritorneremo a, a trovare il ministro diciamo, prendendolo di nuovo per. Ho torto collo, eh, speriamo non, non, ce lo, non ci costringano di nuovo a farlo, però se questo è l'unico modo per poter parlare con eh, il Ministro dell'Ambiente non abbiamo nessun, nessun problema. Ecco, questo è lo stato dell'arte della situazione ci tenevo a fare un minimo a ricapitolare e, mh, la campagna d'obbedienza civile è partita diciamo anche con um, un grande slancio un po' in tutta Italia eh, non è semplice perché appunto si chiede sostanzialmente ai cittadini eh, di eh, in primis inviare un reclamo al gestore dicendo appunto che quanto già, già pagato dal dal luglio scorso ad oggi è illegittimo perché in, praticamente in tutta Italia al di fuori di Belluno eh, è presente ancora questo, questa quota nella, nella tariffa. E, e quindi nel reclamo viene scritto questo che il, il gestore di turno qua a Roma ovviamente Acea sta illegittimamente chiedendo ai cittadini una parte dei soldi che non sono, non sono dovuti dopo dopo i referendum e che eh, praticamente si eh, ripromette di arrivare anche a ricalcolarsi la bolletta nel momento in cui il gestore continuerà a chiedere Questa, uh, questa quota anche nelle, nelle, bollette, nelle bollette future. Quindi ovviamente è una responsabilità che si assume, si assume um, ciascun utente, ciascun cittadino, siamo coscienti del fatto che... Um, Non si tratta diciamo, di una campagna eh, dal carattere prettamente consumeristico, nel senso che qui non è che ci mettiamo a fare discorsi rispetto alla tutela del consumatore e, e i suoi diritti, c'è anche quello, ma vogliamo specificarlo, è una, carat diciamo una campagna che assume più un carattere diciamo, politico rispetto a quello che è Il, uh, alcune garanzie democratiche che, ci, che dovrebbero permanere nel, nel nostro paese se la maggioranza assoluta del, degli italiani e degli italiani hanno votato un determinato voto poi le istituzioni non dovrebbero far altro che dar seguito a quel mandato e quindi obbedire al popolo e non disconoscere diciamo, la, la volontà popolare ecco, questa campagna ha sostanzialmente questo, uh, questo obiettivo Ehm, per eh, tutte le informazioni soprattutto su Roma eh, invito tutte e tutti ad andare a visitare il blog creato dal coordinamento romano dell'acqua pubblica che è www.obbedienzacivile.rm.it eh, altre informazioni potete trovarle anche sul sito del forum italiano dei movimenti per l'acqua eh, www.acquabenecomune.org E invito tutte e tutti ovviamente, a, ad aderire alla campagna di obbedienza civile perché si tratta di far rispettare quello che ci siamo conquistati sul campo eh, al, il giugno scorso e quindi non può essere eh, che lo lasciamo in mano a rappresentanti istituzionali che fanno solo gli interessi dei poteri forti, quindi aderite in massa. E allora, grazie a Paolo e a Chiara per questa chiara esposizione della situazione drammatica del dissesto idrogeologico in Italia e poi per averci ricordato questa campagna che è iniziata: è la portata di tutti, è veramente una campagna dal basso, possiamo fargliela pagare finalmente, questa, uh, questa illecita ruberia, visto che appunto. Il referendum è garantito costituzionalmente ma naturalmente se eh, non ci si mobilita nulla può cambiare. Entropia massima, appuntamento la settimana prossima di nuovo a parlare di economia e finanza.